Щоб його стримувати, розумієш? Хитра механіка, посміхнувся Юрій. Ти що ж, гралася зі своїми прихильниками? Трохи, вони всі були страшенно комічні. І от сусіда мій, побачивши, що ти до мене вчащаєш, подумав собі, чи не потрібна вам мені його допомога, і знову прислав аду. На цей раз він помилився, але шкода, що ти так грубо прогнав дівчинку. Але ж я не знав, що кооператор виступає в ролі твого янгола-охоронця, сказав Юрій, все-таки невдоволено. Вона м'яко обняла його. Заспокойся, Юрчику, це дрібниці. «Марто, – сказав він глухо, – мені тяжко останні дні. Що таке, любий? Бажання бачити тебе мучить мене, як ніколи. Я задихаюся в день без тебе, мені тисне голову. Іноді я просто спиняюсь, як божевільний, і все забуваю. Всередині робиться порожньо, до жаху порожньо. Потім через хвилину починаю болісно пригадувати. Ось те мені треба зробити, ось туди піти, те прочитати. І це не думки в мене, а якесь каліччя. Іноді селкуюсь щось пригадати, і не можу». Напружую всю пам'ять і не можу пригадати. Тоді почуваю себе до краю стомленим. Сідаю і сиджу як остовпілий. В голові оливу. А потім, коли бачу тебе, нарешті все-таки лишається осад від того болю, невдоволення, стома». «Ти любиш мене, Юрчику», – радісно шепнула дівчина. «Люблю, якось тупо й безоглядно люблю. Але іноді й ненавиджу. Коли приходжу ввечері від тебе, часом сідаю до столу. Довго сиджу й ненавиджу тебе всім своїм серцем і мозком. Коли б я довідався ту мить, що тебе, наприклад, убито, я закричав без радощів. Не треба мене ненавидіти, він сказав, дивлячись їй у вічі. І зараз не знаю, люблю тебе чи ненавиджу. Замість відповіді вона почала його цілувати. Спочатку тихо, мляво, потім глибше, настирливіше і шепотіла між поцілунками: "Любиш, любиш". Він неохоче зустрів ці пестоші. Сидів поруч, не похмурий, неприступний. "Що тобі?" спитала Марта. Він мовчав. Тоді вона почала жартома зазирати йому в очі, які він одвертав, тулитись до нього обличчям, смикати за рукава, ластитись, пригортатись. Нарешті він буркнув. «Ти нелогічна, Марто!» Дівчина поклала йому руки на плечі і сказала по-дитячому піднесено. «Я все розумію, Юрчику. Я вже досить доросла. Та тепер і немає наївних дівчат. Те, що ти хочеш, мені добре відомо. І відомо також, що я хочу. І знаєш, що мені здається?» – вела вона, нахилившись до нього. «Мені здається, що наші бажання збігаються. Ось скажи мені тихенько на вухо, що ти хочеш». «Я хочу тебе», – шепнув він збадюріло. «І я так само», – скрикнула Марта. «В чому ж річ?» – «В чому ж річ?» – перепитав він, пригортаючи її. Але вона визволилась. «Річ, «Річ у моїй маленькій примсі. Кажи, можливо, ми усунемо її спільними заходами. Вона сама усунеться з часом. Бачиш, я про це думала. Я боюся, страшенно боюся, але що поробиш? Давно думала, що коли тебе не знала. Це мусить колись статися, тому я думала. Я не хочу, щоб це сталося тут. Він здивовано дивився на неї. Нічого не розумію. Це зрозуміти важко, це й смішно, але я хочу, щоб це сталося на моїй батьківщині, в Каневі. Даруй Марто, прикро сказав професор. Це більше ніж смішно, це наївно. Марта Зняковіла. Справді чудно, сказала вона. Я сама до ладу не доберу, але я там народилася, виросла. Я була там щаслива. Зрозумій, що й це мусить статися там, тільки там. Її очі вже зайнялися тим близьком, де світиться минуле, де горять мрії, з якими зріднилась душа. Ті мрії, що пориваються в майбутнє, але все ж до минулого належать. І голос її бринів урочисто, висловлюючи глибокі, сховані бажання, шукаючи на них луни, відповіді, зрозуміння. Такою Марта завжди Юрія хвилювала. Такою вона зачаровувала, скоряла його волю, збуджувала щось півзвучне, але забуте в його серці». Незмірний порив у далечінь і великі радісні перечуття. Марта казала, «Це щось велике для людини, Юрчику. Не можна його відбути буденно. Це велике свято, мій любий. А дитинство теж свято. Тепер ти розумієш? Навесні я візьму відпустку, і ми поїдемо туди. Я покажу тобі там надзвичайні місця. Там я буду логічна, Юрчику. Нічого не буде, крім нас двох. Все буде десь далеко». Ходитимемо з тобою степами, там яри, гори, Юрчику, я там народилася, все мені там рідне. А ввечері візьмемо човна і поїдемо Дніпром. Гребти не будемо, хай нас несе вода. Ти побачиш, як там гарно. Згода, любий, згода, моє кохання. Побудемо там два тижні, а потім ти підеш, де хочеш, бо вічно любити не можна. Ми будемо знати, коли розлучитись, правда, Юрчику? Він підвівся і взяв її за руки. Марто, звідки ти береш ці слова? Як зберегла ти цю непоборну ніжність, оцей тихий нестримний? Запал. «Як можна з тобою не згоджуватись? Все мусить коритись, коли ти говориш. У твоїй мові є якась давня могутня мудрість, від багатьох уже забута. Ти загадкова, Марто». «Я дуже проста», – відповіла вона. «В таку хвилину, як зараз», – вів Славенко, – «я ясно бачу і ясно розумію». Я почуваю над людський порив до праці. Але дозволь мені, Марто, ще не працювати. Дозволь мені думати тільки про тебе і жити тобою. Дозволяю, я хочу цього Юрчику. Про роботу свою він часто згадував і спочатку це лякало дівчину, що почувала в його науці свою видиму суперницю. Та дедалі більше звикаючи до свого права навченого, Марта й саму науку схотіла спізнати, щоб увійти в неї і підкорити собі». «Ти ніколи не розкажеш мені про свої досліди», – сказала вона якось. «Не думав, що вони цікавлять тебе. Дуже цікавлять. Я все розумію». Тоді він почав викладати їй свої біохімічні думки.